«Костю, що ти робиш?» Я бачив розчинені двері біля білої колиски «Костю». Він також злякано і винувато округлими очима дивиться вгору до матері і швидко виправдовуючись говорить. «Я нічого, мамо, не роблю, я нічого. Я стою і дивлюсь. Міка сам зачепився ручкою за простиральце. Їй-богу, мамуню, сам!» Тривожна. «Чудна цікавість тягне мене до тої кімнати. Я голосно питаю». «Клавдія Петрівно, мені можна туди?» «Можна, можна!» – кричить Костя, захоплено і привітно зустрічаючи мене. колиски біжить до мене Клавдія і тихо з несмілим докором каже. «Що значить?» «Звичайно, можна!» І знов мені згадуються перші дні нашого знайомства, коли я ніяк не міг звикнути до цього її «що значить», яке вона любила вживати в самих різних випадках. Добрий день, Якове Васильовичу, ніби щось знаючи, каже Костя, відступивши і схиливши голову на плече. Здоров, здоров, Костю, аж як ти виріс, молодцем став. Костя усміхається попсованими зубками і засромлюється, а я, не хапаючись, іду до ліжечка, над яким перехилившись, стоїть Клавдія. Костя забігає з другого боку, береться руками за бильця колиски і собі заглядає, сміючись, та все лукаво позираючи на мене. «Костю, іди в хату, строго, говорить Клавдія Петрівна. Не хочу. Костю, знайомий, грізно замкнений категоричний вираз лиця, якого ніколи не боявся Костя. Та нехай, нехай, не женіть його, м'яко кажу я. Як і Васильович дозволяє. А що, побідно хитає головою Костя. Коли б мій тато був Костю, даю тобі чесне слово. Костя кривиться юдає, удає, що боїться, і ховається за колиску». Слово «тато» з тривогою і ляком одгукується в мені. Я підходжу ближче і заглядаю. У глибині колиски з високими бильцями, як у білому, чотирьохкутному гніздечку, лежить крихотне буровато-рожеве тільце в коротенькій сорочинці. Голі ноженята, округлі, без мускулів ворушаться, гойдаються без мети то туди, то сюди. Ручки з зігнутими червоними пальцями рвучко шарпаються, Часом хапають простирадло й тягнуть його цупко, А личко його байдуже спокійне, мовчазне, З розкидливими блукаючими оченятами. А правда він страшенно подібний до вас, Якова Васильовичу з усмішечкою, Голосно питає Костя, який видряпався на стілець І звідти зазирає в ліжечку. Костю, коли ти не перестанеш з лісцільця, падеш на мішку. Невже є якась подібність, думаю я, вдивляючись у малесеньке личко. Так волосячко густе, чорне і велике чільце. І мені здається, що це личко отот свідомо повернеться до мене. Очі пізнають мене, і воно усміхнеться або скаже щось до мене. І чудно, що воно таке розкидливе, байдуже. Я мимохідь клацаю пальцями і пробую усміхнутися до нього. Він ще не усміхається, тихо зауважує Клавдія Петрівна. А ще ні? Он як? Так-так, а це пізніше. Але мені хочеться, щоб він хоч поглянув на мене, зупинив на мені увагу. Я знову клацаю пальцями, але це не робить на нього ніякісінького враження. Тоді Клавдія Петрівна, ніби зрозумівши моє бажання, нахиляється до дитини, закутує її ніжки ковдрою й виймає її з колиски». Її лице, коли вона підводиться, червоне від натуги і сяє внутрішнім м'яким, стримано гордим світлом. Рожеве тільце сидить хистко і страшно. Страшно, щоб воно не перекинулось назад. Тепер проти світла з вікна личко здається дуже негарним, зморщеним, малолюдським. Оченята каламутні, нетямущі, блукають без уваги. «Міка!» Подивись на тата, кричить Костя. Міка, це Михайло? Так, Михайло, відповідає Клавдія, дивлячись на мене. І в цю хвилину вона видається вищою на зріст, вибачливо спокійною, навіть поважною. Я обережно беру одну з рученят і зі здивуванням почуваю, як крихотні. Холоднуваті пальчики цупко присмоктуються до ребра моєї долоні але личко так само байдуже, і очі безживно нишпорять по хаті. Я пробую відняти руку, але пальчики не пускають. Я знаю, що це чисто інстинктовне. Остаток здатності наших предків лазити по деревах і хапатись за віти, але чуття таке, ніби ця ручка свідомо втримує мене. А це ж моя дитина. Це я. Але в мене нема ні того болю, Нініжності та ослабленості в душі, що бували, як я казав собі ці слова, дивлячись на Андрійка. Тепер це щось трохи невиразне, важке, жалісливе, навіть трохи гидке. Ну, що з ним робити? Я пальцем другої руки ледве торкаюсь до щічки Міки. Червонувата, в плямочках. Вона здавалась мені шорсткою, і через те атласиста її ніжність приємно дивує мене. Міка безпричасно похитує в різні боки головою, не помічаючи мого пальця. І раптом він застигає, повертається до матері і не відриває від неї очей. «Що йому?» «Пенсне», – усміхається Клавдія. «Блищить! Він попенсне почав пізнавати мене». Костя плегає з цільця і біжить у куток. Я почуваю, як пальчики розтулюються і випускають мою руку. Костя вибігає з кутка шматочком дзеркала і пробує пускати зайчиків. Але на дворі імла, в хаті мало світла, і зайчики не виходять. Одначе Міка помічає дзеркало і мовчки, серйозно, каламутно дивиться на нього. Там у тій кімнаті покурити можна? Що значить? Звичайно, можна. Я виходжу і закурюю. В день й самі кімнатки... Роблять ще мізерніше враження. Сьогодні запах пральні не так чути, мабуть, через те, що не так натоплено, як учора. Стілець, на який я сідаю, хибко ходить піді мною, і я пересідаю на канапку. На ній десь спить сестра Клавдії, бо в тій кімнаті тільки одно велике ліжко. Клавдія Петрівна виходить з Мікою і сідає біля столу. Міка і одна половина грудей, покриті голубим серпанком, крізь який мені видко шматочок оголеного тіла і личко міки, що присмокталось до Клавдії. Це час його обіду, немов прохаючи вибачення, каже Клавдія Петрівна і щільно прикриває груди. Її лице жовтяве, стомлене, помітно немолоде. Він тихий, щоби сказати що-небудь, я питаю. У ту ж мить лице Клавдії міняється, загорівшись радісною, ясною усмішкою. «О, тихий!» На диво тихий, терплячий. Такий спокійний, лагідний. Отакий раз у раз. Сестра навіть боїться, що він не кричить, не плаче. Діти повинні кричати. А чого йому кричати, коли він здоровий і добре йому, правда? Та й характер видно такий. Костя за всіх, де кричав, у день і вночі. Ну, який може бути характер у місячної дитини? Що значить? Звичайно, є. А ти хіба... А ви хіба... Вона ніяко вірює від цієї помилки і, забувши, що мала сказати, замовкає, чути подсмокування Міки. Часом він штовхає голівкою її в груди, подібно як сосунці телята, корову. «Ти... ти...» – ніжно морщачись від болю, говорить Клавдія, ледве-ледве торкаючись рукою до його голівки. Кусається соромливо і тихо-радісно, пояснює вона. «Ні...» Де там? І думати нема чого, щоби вона віддала його. Ми мовчимо. Мені не хочеться йти. Так утішно дивитись, як ритмічно рухається серпанок над маленькою голівкою, як з одної істоти переливаються соки в другу. І це друге – частина тебе самого. Я чую невиразну подяку до Клавдії. Неодмінно треба їм якомога швидше змінити помешкання – Взяти прислугу і загалом жити краще. Я чекаю, поки вона скінчить годувати, щоб рішуче й докладно побалакати. Засипає пошепки, каже Клавдія. Але затихлий Міка, почувши рух у матері від шепотіння, знову починає сати Ми мовчки слідкуємо за ним. Тепер, коли личко прикрите й мені видко тільки чорність його волосся, в мене нема стисненостей, гидливості. А чудний жаль і тривога побільшуються. Часом, як голівка буцеє в груди, хочеться зворушливо погладити її чи поцілувати, а раніше я цього не почував. Нарешті серпанок лежить зовсім непорушно. Клавдія Петрівна навмисне ворушиться, але Міка спить міцно. Тоді вона обережно віднімає його від грудей, застібає і скидає серпанок. Оченята спокійно заплющені, брівок майже немає, вуста затиснені строго й важно. Тепер є і вираз, і, немов свідомість у цих крихотних, зворушливо негарних і чистеньких рисах. Подивіться на підборіддя пошепки, каже Клавдія, я дивлюсь і зразу пізнаю себе. Щось моторошне й несхопиме на мить пробігає по мені. Немов я на хвилинку подвоївся і побачив себе, лежачого на руках у цієї жінки. Так, ніби нагадує моє підборіддя, кажу я з силуваним усміхом. Підборіддя подовжене з такою ж ямочкою на кінці, як і в мене. А от подивіться, і Клавдія Петрівна, обережно відкотивши укривальце з грудей міки, показує на маленьку, завбільшки з грошинку, родинку трохи вище пупка. Знову те саме почування моторошності, Як від чогось надприроднього. Ця родинка там сама, що й у мене. І так само нагадує жука, Тільки моя великого хруща, А ця крихотне сонечко. Міка робить губами так, Наче хапає щось. І Клавдія Петрівна, злякавшись, Швиденько закриває його і несе в спальню. А я поспішно закурюю, і чудно схвильований ходжу по кімнатці, роблячи три кроки і повертаючись назад. Як усе це чудно й недобре. Вернувшись, Клавдія присаджується боком до столу і мовчки чекає. Я не знаю, як почати, і питаю. Ваша сестра перший рік у Києві? Так, перший. Вона була за народню вчительку. Вона склала трохи грошей і вступила на курси. – Тільки неудачно склала, – тихіше, – додає Клавдія. – Я розумію, в чим ця неудача. – Ну, нічого. Це справа поправима. – Так от, Клавдія Петрівна, по-приятельськи, по-доброму обміркуємо деякі питання. – Ага? – Клавдія Петрівна кидає на мене коротким поглядом і, хвилюючись, потупившись, неголосно відповідає. – Хіба ви тепер говорите зі мною по-приятельськи? – А як же? Що ж ви можете закинути мені?